елегантним і безконечно молодим, наповненим молитвами золочених багатостолітніх храмів, ніжною музикою подільських дзвонів, трокотінням мурчанням потів у підземках метро, духняним квітом весняних каштанів. Але інколи те місто вбивало своєю бездушністю та апатією, яку переливали зі своїх сердець у його серце прості люди. Тоді воно робилося лихою мачхою. Зли дарі в підземних переходах з простягнутими руками, бомжі вранці на смітниках, а поруч вишукані стаглянець тих, хто цього просто не хоче бачити. Голодні очі дітей у звичайній найлітній київській школі. Звичайні діти зі звичайних родин, деякі вбрані, як будь часто не по погоді, тому що дев'яності пора тотального дефіциту. Батькам часно не виплачують зарплату, або мама безробітна, або тато алкаш і пропив усі гроші, або мама вклала всі кошти в піраміду МММ, або, або, або. І тоді Оксана мовчки брала чуже дитя за руку, знаючи добре, вона ж не Господь, всім не допоможе, а от конкретно Іванку Сапіженку чи Ленці Кравець, так, вела чаду до Полінки і казала, «Мені потрібні зимові черевички для цього хлопчика, курточка для цієї дівчинки на завтра». Полінка знала, де можна без проблем то все дістати, навіть тоді, коли їх і справді ані в магазині, ані на базах не було. Поліна спочатку навіть пробувала виховувати Оксану. Сварила, погрожувала, що розповість про все сегізмунду. Ой, дурненька, піжне сонце. Все одно всіх не зігрієш. Оксана лише посміхалася журно, бо знала. Не розповість поля цього нікому оскільки сама з тих злиднів вилізла і добре все пам'ятає. А згодом помітила, що Поля почала їй допомагати, тобто, типу, продавати те взуття чи кортку за смішну суму. Часто Густа віддавався тим, хто найбільше потребав цього одяг Мар'янки, з якого та виросла. Він був якісний, тому що купувався завжди в хороших крамницях, Часто не в Україні. Іноді віддавалася частинка нових речей, які Мар'янка з певних мотивів не хотіла носити. Можливо, бабуся з дідусем не дуже балували онуку власним товаристом, однак грошей на обрання та іграшки для неї не шкодували. Дивною Оксану Юрійну стали називати учнів школі. Так, вчителям завжди дають прізвиська, часто густо не зовсім приємні. А Оксана Юрівна стала дивною. Донька Мар'янка, яка вчилася в тій самій школі, де працювала мама, а не в якійсь там елітній, куди б мала ходити, онука самого Бреха, пишалася цим. Маму ніхто не називав ні Псюхою, ні Ботом. Ні теткою, ні Гримзею. Вона була для учнів дивною, що мовою молоді звучала, ну, майже як свята. Одного разу восьмикласниця Ярина Овсієнко на уроці з позакласного читання вигадала притчу, яку присвятила своїй улюбленій учительці Оксані Дьорівні, і яку Оксана пам'ятатиме завжди. Жив на світі мудрець, який випадково став володарем дорогоцінної речі. А оскільки мудреці не дуже шанують скарби та золото, то він оголосив на весь світ, що віддасть цю коштовність найбіднішій людині на землі. До нього з усіх усюд почали сходитися злидарі, але мудрець Незмінно на кожен візит відповідав, «Ні, ти не найбідніша людина в світі, іди з миром». Довго чи недовго це тривало, але найбіднішу серед прихожан мудрець так і не виділив. Врешті один з бідняків ображено звинуватив мудреця. Та він знущається над нами. Насправді він хоче залишити цю коштовність собі, але коли це такий справжній мудрець, а не скнара, то хай врешті відповість. Хто найбідніший між нами? Мудрець печально посміхнувся. Між вами я не бачу найбіднішого, бо його тут нема. Хоча я і чекав, правду кажучи, його візиту. Наш правитель – найзлиденніша людина в світі. Прошу передати. Я чекаю його, щоб віддати обіцяни. Дивними видалися слова, мовлені мудрецем, тож скоріше від вітру вони розлетілися в різні боки, потрапивши і у вуха до правителя. Той був вражений почутим і наказав своїм слугам силою привести до нього мудреця, щоб той перед ним вибачився. Коли привели мудреця, то правитель зустрів його вбраним в найбагатший і найпешніший одяг, поначіпляв на себе різних дорожезних цецьок, які мали б підкреслювати не лише шляхетність походження, а й ті багатства, які мав їх власник. Правитель цілий день водив мудреця палацом та скарбницями, показуючи, та вихваляючись багатством. Врешті не втримався та вигухнув. «Бачиш, чоловіче, скільки у мене золота та срібла, прикрас та оздоб. Можу заприсягтися, що такого багатства ти ніколи не бачив».